hoa ba Plesijeko erretentzio zentroana e, ondoan eta eta bueno, ba momentu hontane ba ba ona ekarrien e, expulsioaren prozedurak irauten duen bitartean eta ja ba hori Espainara espultsa espultzatuna